Slavoslovia 258, a darului smereniei la gândul morții. Aleluia, slavă! ți Împărație Celes de Duhul Adevărului, Te iubim și Te rugăm, dăruiește gândul morții trupului, pomenirea greșelilor. L-am fricoșat ajudecat, a judecata Domnului Isus Hristos, pentru ca pocăința cu lacrimi s-o putem avea. Aleluia, slavă! ți Împărație Celes Duhul Adevărului, Te iubim și Te rugăm, Darruiește-ne aducerea aminte de marte, pentru ca rugăciunea continuă și păzirea minții să le putem căpăta. Aleluia, slavă-ți, împărate cele smugători, Duhul Adevărului. Te iubim și te rugăm, darruiește-ne aducerea aminte de marte, care rodește despătimirea, părăsirea voii noastre, ca sem că ne-ai încercat. Aleluia, slavă-ți, împărate cele smugători, Duhul Adevărului. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne darul deosebit de duhurilor pentru că frica de moartea trupului s-o putem stăpâni și adormirea ca sfinții s-o putem dori. Aleluia, slavă ție, împăratei celes mângâietorile, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiești nepomenirea morții și a judecății Domnului Iisus Hristos, pentru că toate grijile lumești să le putem alunga. Aleluia, slavă ție, împăratei cele mângâietorile, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiești pomenirea conștientă a morții, pentru ca prin post și prileghere, durere și zdrobirea inimii, să te putem vedea și rugăciunea cu lacrimi să o putem căpăta. Aleluia, slavă ție, Împăratii Celes, Mângăitorului, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne simțirea de a morții, gândul la dragostea tatului Ceresc, pentru ca lipsa de frică și dragostea de cele sfinte, să le putem avea. Aleluia, slavă, ție, împărate, celes Duhul adevărului, Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne aducerea minte de râvna mucenicilor, Care adună mintea în sine și revărsarea de lacrimi întăcerea celodește taina ta. Aleluia, slavă, ție, împărate, celes Duhul adevărului, Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne pomenirea morții, ca să nu mai putem păcătui, ci în toată vremea și în tot locul să ne putem ruga. Aleluia, slavă ție, împărate celes, mângăitorile, Duhul adevărul te rugăm, daruiește ne darul gândului morții care aduce curăția desăvârșită, alungă patimile slava deșartă, via risipirea timpului vieții, fiindcă smirna rugăciunii ne umple inima.